Agonie și extaz, pista 17. Fără îndoială că Dumnezeu trebuie să o fi iubit pe Maria, mai presus de toate femeile de pe pământ, ca să o aleagă pentru această sarcină sfântă. Nu era deci firesc ca el să-i fi împărtășit gândul lui, să-i fi povestit dinainte fiecare pas al drumului de la Betleem până la Golgota? Și în înțelepciunea și îndurarea lui, să-i fi îngăduit putința de a respinge o asemenea grea menire? Iar dacă Maria a avut libertatea de a alege, când e mai probabil că s-a folosit de ea? La buna vestire? Când purta copilul? În perioada alăptatului pe când Isus era încă un prung? Căci odată ce primise nu trebuia oare să-și poarte povara din acea clipă și până în ziua când copilul ei avea să fie răstignit? Dar cunoscându-i viitorul, cum ar fi putut ea să-l supună pe fiul ei unei astfel de agonii? Nu e oare cu putință să fi spus, nu, nu, fiul meu, nu vreau să primesc, nu pot să îngădui să se întâmple asta. Dar în același timp putea oare să meargă împotriva voinței lui Dumnezeu? Tocmai atunci când domnul îi ceruse să-l ajute? A fost vreodată o muritoare aruncată într-o atât de dureroasă dilemă? Hotărâ deci să o înfățișeze pe Maria în clipa alegerii, în timp ce și-a lăpta pruncul când, cunoscându-i soarta, ea trebuie să hotărească viitorul. Viitorul ei, al copilului ei, al întregii lumi. Acum, când înțelese ce urmărea, putea să deseneze cu un scop. Maria va domina marmura. Ea va fi centrul compoziției. Va avea o statură eroică, femeia căreia nu-i se dăduse numai libertatea de a ajunge la propria ei hotărâre, dar și puterea lăuntrică și inteligența de a o face. Pruncul va fi pe plan secundar. Prezent, viu, dar fără să atragă atenția. Va așeza copilul în poala mamei cu fața îngropată la sân și cu spatele întors cu totul spre privitori. În felul acesta va da copilului locul său firesc, îl va înfățișa în cea mai de seamă zilei și același simbol ar putea sublinia clipa când Maria va simți în chipul cel mai poruncitor că hotărârea ei trebuie luată. După câte știa, Nimeni nu-l mai sculptase sau pictease vreodată pe Isus cu spatele întors. Și totuși drama lui avea să înceapă abia peste vreo 30 de ani. Acum era vremea mamei și portretul era al mamei. Revăzut sutele de ale mamei cu pruncul pe care le făcuse în ultimele luni și alese pe cele care se apropiau mai mult de noua lui concepție, cu schițele pe masă în fața lui, începu să caute cadrul temei. Unde s-ar fi putut afla Maria în clipa aceea? Iată un desen înfățișând o mamă stând pe o bancă la picioarele unui șir de scări. Cine se mai afla cu ea în afară de pruncul ei? Iată o ceată numeroasă de copii prinși în timpul jocului. Silueta Mariei ar putea să aibă câte ceva din aceste mame toscane voinice. Dar cum se putea reda figura Madonei? Amintirea chipului mamei sale... Veche de aproape 10 ani era acum ștearsă ca într-un vis. Dădu desenele la o parte. Erau oare cu putință să concepe o sculptură fără să cunoști marmura din care va căpăta ființă? Îl căută pe granaci, căruia îi se acordase drept atelier de pictură una dintre cele mai mari încăperi din cazino, și întrebă dacă n-ar vrea să cu treie renițel prăvăliile din oraș unde se vindea piatră. Am să lucrez mai bine dacă am marmura la îndemână, ca să o pot vedea și simți și să-i descopăr structura lăuntrică. Bertoldo e de părere că marmura nu trebuie cumpărată până nu sunt gata desenele și modelele. Numai atunci poți fi sigur că vei alege un bloc potrivit. Ar putea fi și invers, răspunse Michelangelo pe gânduri. Eu cred că e un fel de cununie între marmură și model. Foarte bine. Am să ne o, o poveste pentru Bertoldo și mâine ne ducem. Florența avea zeci de depozite de piatră răspândite prin cartierul Proconsul, unde găseai toate mărimile și formele de granit, travertin, marmuri colorate, precum și piatră gata tăiată pentru construcții, cadre de uși, banchete pentru ferestre, coloane. Dar nu izbutirea să descopere blocul de carara pe care îl căuta Michelangelo. Hai să urcăm la șantierele din Setiniano, poate avem mai mult noroc acolo, își dăduie el părerea. În vechiul șantier unde dezideriul instruise pe Mino da Fiezole, văzu o bucată de marmură care îl cuceri pe loc. Era de dimensiuni modeste, dar cristalele îi străluceau albe. Turna apă pe ea ca să-i caute crăpăturile, o lovi la capete cu un ciocan ca să o audă cum răsună, o cercetă dacă n-are defecte, bule de aer, pete. Asta e granacii, strigă el cu veselie. Din ea va lua ființă Madona cu pruncul. Dar trebuie să o văd în lumina primelor raze de soare. Atunci am să știu cu siguranță dacă e săvârșită. Dacă ți închipui că o să stau la pământ adorând marmura asta a ta până în zori... Nu, nu, tu hotărăște prețul. Am să împrumut un cal de la Topolino pentru tine ca să ajungi acasă viu și nevătămat. Tu știi, amico, eu nu cred un cuvânt din prostiile astea cu răsăritul spune totul. Îți închipui că poți vedea în zor ceva ce nu vezi acum într-o lumină mai puternică? Cred că ăsta e un fel de cult păgân. Riturile fertilității pe care trebuie să le îndeplinești în zori, ca să fii sigur că zeii munților îți vor fi prielnici." Michelangelo dormi pe o pătură sub arcadele casei Topolino, porni înainte de prima geană a zorilor, și se și afla a plecat deasupra marmurii lui, când degetele răsăritului se întinseră peste dealuri. Blocul părea translucid. puteai străpunge cu ochii lățimea, lungimea și înălțimea lui, straturile suprapuse de cristale prin în sânul unității lui de pline. Nu se zărea niciun defect perceptibil, nici o crăpătură sau gol, nici o decolorare. Cristalele licăreau strălucitor pe suprafața lui. Eu o mândrețe de bloc, făcu Michelangelo cu glas tare. Îi plăti proprietarului cu banii de aur de la Granacii încărcă marmura ancarului în Topolino și mână perechea de boi albi, așa cum făcuse de pe când avea șase ani, venind de la cave Maiano. Coborât de-alul la Verlungo, o apucă la dreapta de-a lungul țărmului râului Africo, trecu pe lângă poarta Cross ce marca al patrulea hotar al orașului, apoi pe borga la cross, pe lângă spitalul Santa Maria Nuova, La via larga, o lua la dreapta, în fața Palatului Medicii, prin piața San Marco, spre poarta grădinii, mândru de parcă și-aducea mireasa acasă. Doi dintre pietrari îl să care blocul la șopron, apoi își mută masa de desen și uneltele de lucru din casino. Bertoldo veni în fundul grădinii nedumerit. Ești gata să încep lucrul?" Nu, no, sunt încă departe." Atunci, de ce să te muți din cazino? Pentru că aș vrea să lucrez în liniște." Liniște? N-ai să scap de zgomotul ciocanelor scalpelinilor cât e ziua de lungă." Ăsta e un zgomot plăcut. Am fost crescut cu el." Dar eu trebuie să-mi petrec timpul cu ceilalți în casino. Dacă ești lângă mine..." Pot să-ți mai dau îndrumări și să te corectez când ai nevoie de ajutor? Michelangelo se gândi un timp, apoi spuse. Simt nevoia să fiu singur, să lucrez la adăpost de toate privirile, chiar și de ale dumitale. De câte ori voi simți nevoie de îndrumări, am să vin să le cer. Buzele lui Bertoldo tremurară. Dar în felul ăsta vei face multe greșeli, Caro, și vei stărui în ele mai multă vreme. Nu e asta oare cea mai bună cale de a învăța? Să-ți duci greșelile până la capăt? Un sfat bun îți poate economisi timpul. Timp am destul." Privirile lui Bertoldo se retraseră în dosul ochilor săi, pali obosiți, apoi zâmbi. Da, Vero, ai timp. Când ai nevoie de ajutor, vino la mine." Târziu, în după masa aceea când ceilalți plecară din grădină, Michelangelo se întoarse și-l văzu pe Torigiani privindul l țintă. Acum te crezi atât de bun încât nici măcar nu mai poți să desenezi alături de mine? Oh, Torigiani, nu e altceva decât că sunt dornic de puțină singurătate. Singurătate, te ferești de mine? Prietenul tău cel mai bun? Nu ți-ai dorit singurătate în tot timpul primului an când aveai nevoie de sprijin și tovărășie și acum că il magnifico te-a ales? Torigiani, te rog, credemă, nimic nu s-a schimbat. M-am mutat doar cu 50 de metri mai încolo. Dar parcă te-ai fi mutat la 50 de mile. Ți-am spus doar că atunci când vei fi gata de lucru am să-ți așez un banc de sculptură lângă al meu. Vreau să greșesc singur. Sau poate ți-e frică să nu-ți furăm secretele? Secrete? Michelangelo începu să se înfurie. Ce secrete poate avea un începător? Sunt doar la prima mea temă. Tu ai făcut până acum șase. Torigiani stărui. Pe mine mă ții la distanță. Michelangelo rămase tăcut. Se afla are un sâmbure de adevăr în această învinuire? E drept. Admira-se frumusețea fizică a lui Torigiani, povestirile, cântecele lui, dar acum, cu blocul de marmură alături, prezența atâțătoare, nu mai avea chef să stea de vorbă sau să asculte anecdote. Te-ai stricat cam repede, hotărât Torigiani. M-au mai privit și alții de sus, dar cei care o fac ajung rău. Peste câteva minute veni granacii cu o înfățișare aspră. Cercetă Nicovala masalată, negeluită, așezată pe capre, bancurile de lucru și planșeta de desen de pe platforma ridicată deasupra solului. Ce nu e în regulă granacii? E vorba de Torigiani. S-a întors la casino vână de furie. A spus niște lucruri neplăcute despre tine. Eu am fost cel din care le-am auzit. Ascultă Michelangelo. Sunt acum de cealaltă parte a terenului de joc. În urmă cu un an te-am prevenit că îi dai prea multă atenție lui Torigiani. Acum trebuie să te previn că nu te porți cinstit. Nu-l îndepărta. Îmi dau seama că ești din ce în ce mai prins de marmurata, ta, dar Torigiani nu vede nimic atât de magic la marmură și crede pe bună dreptate că totul se datorește traiului tău la palat. Dacă ne-am lepădat de prieteni ori de câte ori ne-am plictisit de ei, Câte din prieteniile noastre ar dăinui? Michelangelo își trecu degetul cel mare peste blocul de marmură, descriind linia unei siluete. Am să încerc să îndrept lucrurile. Capitolul 8 Marmura provine din cuvântul grecesc care înseamnă piatră strălucitoare. Așa strălucea și lui în lumina soarelui de dimineață, în timp ce îl înălța vertical pe bancul de lemn și privea la luciul datorat luminii ce pătrundea suprafața, fiind apoi reflectată de fațetele cristalelor aflate mai în adâncime. În timpul celor câteva luni petrecute în apropierea blocului, îl studiase sub toate luminile, din toate unghiurile, în toate variațiile de căldură și frig. Ajunsese cu încetul să înțeleagă esența. Nu cioplindu cu dalta, ci prin puterea percepției, până când se încredință că îi pătrunsese fiecare strat, fiecare cristal, cunoscând astfel și căile de-a face marmura să redea idoma formele pe care gândea să le obțină. Bertoldo spunea că formele trebuiau mai întâi descătușate, înainte de a le desăvârși. Dar marmura conține mii și mii de forme. Dacă n-ar fi așa ar însemna ca toți sculptorii să cioplească la fel. Luă ciocanul și subia și începu să-și croiască drum cu colpo vivo, lovitura vie, urmând aceeași direcție într-un singur elan. Folosea vârful dălții ca pe un deget care săpa cu delicatețe în marmură și arunca sfărâmăturile afară. Folosea dalta dințată ca pe o mână ce netezea neregularitățile lăsate de vârf, iar dalta turtită ca pe un pumn care ștergea șanțurile dălții din țate. Nu se înșelase în privința acestui bloc de marmură. Se supunea tuturor simțurilor pe care dorea să îi le insufle, pe măsură ce lucra, pătrunzându-i straturile suprapuse până spre contururile compoziției sale. Marmura făcea lumină în colțurile întunecate, nepătrunse, ale minții sale, Dezvăluind mugurii unor noi concepții. Nu lucra după desenele sau modelele lui de argilă, le dăduse pe toate deoparte. Cioplea după imaginile din mintea lui. Ochii și mâinile lui știau unde trebuie să apară fiecare linie, curbă, masă și la ce adâncime în inima pietrei urma să desfacă basorelieful, fiindcă avea de gând ca numai un sfert al siluetei să iasă din bloc. Lucra în șopronul lui când primi vizita lui Giovanni. De când Contesina îl adusese la grădină cu un an în urmă, era prima oară când viitorul cardinal, în vârstă de 15 ani, venea să-l vadă. Deși Giovanni era cu desăvârșire lipsit de grație, Michelangelo băgă de seamă că avea o figură inteligentă și vieoaie. Florența spunea că cel de-al doilea fiu al lui Lorenzo, leneș și dornic de distracții, nu era lipsit de istețime, dar că nu se va folosi niciodată de ea, deoarece preocuparea vieții lui era să-și evite orice frământare. Venise însoțit de umbra lui Taciturnă, vărul său Giulio, în vârstă de 15 ani, din care natura se însărcina se parcă să facă opusul lui Giovanni. Înalt, subțire, cu o față angulară, nas drept și bărbie despicată, Sprâncene negre arcuite, ochi mari Frumos, grațios, talentat, iubind frământarea ca pe un metier al lui firesc, dar tot atât de rece și rigid ca un cadavru Recunoscut de Lorenzo un medicii, dar disprețuit de Piero și Alfonsina din pricina originii sale nelegitime Giulio nu putea să-și facă un rost în viață decât printr-unul din verii lui se atașase de Giovanni cel grăsuț și cum se cade Și se strecuroase cu îndemânare într-o poziție în care putea să facă el toate treburile lui Giovanni Să-l apere de neplăceri, să-i furnizeze plăceri și să ia hotărâri așa cum Giovanni însuși le-ar fi dorit Când acesta avea să devină cardinal plin și să se mute la Roma Giulio va putea să-l însoțească în chip firesc Giovanni E frumos din partea ta că vii să mă vezi," spuse Michelangelo. Nu e de fapt o vizită," răspunse Giovanni cu vocea lui bruscă. Am venit să te invit la marea mea vânătoare. E cea mai grozavă zi a anului pentru tot palatul." Michelangelo auzise despre vânătoare. Auzise că vânătorii, călăreții și slujitorii lui Lorenzo fusese rătrimiși într-un loc de munte bogat în iepuri și porci spinoși Cerbi și mistreți, că întreaga suprafață fusese îngrădită cu pânză de corabie și era păzită de contadinii din vecinătate ca să împiedice cerbii să sară peste împrejmuirea de pânză sau mistreții să facă găuri prin care ar fi putut să iasă mulțimea vânatului. Nu l văzuse niciodată pe liniștitul Giovanni atât de înfierbântat. Iartă-mă, Giovanni, dar, după cum vezi, sunt adâncit în marmură și nu pot să plec. Giovanni păru încurcat. Dar nu ești un muncitor. Poți să lucrez când poftești. Ești liber. Michelangelo înclește și desclește pumnul de pe daltă, care avea o formă octogonală ca să nu-i alunece în mână. Nu e chiar așa, Giovanni. Dar cine te poate împiedica? Eu însumi. Preferi într-adevăr lucrul tău în locul vânătorii mele? De vreme ce îmi dai libertatea să aleg, da. Ce ciudat! N-aș fi crezut niciodată așa ceva. Tu nu vrei decât să lucrezi? Pentru distracții nu-ți îngădui nicio clipă?" Cuvântul acesta suna pentru Michelangelo la fel cum sunase cuvântul plăceri pentru familia Topolino. Își terse de pe buza inferioară pulbera de marmură amestecată cu sudoare. Fiecare are felul lui de a înțelege distracția. Pentru mine, marmura e la fel de pasionantă ca vânătoarea. Giulio își opti lui său. Ferește-ne, doamne, de fanatici! Adresându-se pentru prima oară lui Giulio, Michelangelo îl întrebă. De ce mă faci fanatic? Giovanni răspunse. Pentru că ai o unică preocupare Giulio îi spuse din nou ceva lui Giovanni pe un ton scăzut Acesta din urmă replică Ai de plină dreptate Și cei doi tineri se îndepărtară fără alt cuvânt Michelangelo se întoarse la lucrul său Întâmplarea ștergându-i se pe pedată din minte Dar nu pentru mult timp În răcoarea înserării Contesina intră în grădină se apropie de marmura lui Michelangelo și, vorbind în șoapte, îi spuse Fratele meu Giovanni zice că îl înspăimânți Îl înspăimânt? Dar n-am făcut nimic Giovanni zice că ai un fel de sălbăticie Spune-i fratelui tău să nu-și piardă speranța în privința mea Poate că sunt încă prea tânăr ca să mă las ispitit de plăceri Contesina îi aruncă o privire cercetătoare Vânătoarea lui Giovanni este supremul său efort din decursul unui an. În răstimpul celor câteva ore, el e șeful familiei medicii, chiar și tata primește ordine de la el. Dacă respingi invitația la vânătoare, e ca și cum l-ai respinge pe Giovanni, socotindu-i de superior. Giovanni e băiat bun, nu vrea să jignească niciodată pe nimeni. Tu de ce vrei să-l jignești? Nu vreau să-l jignesc, contesina, dar nu vreau să mă întrerup când am poftă de lucru, asta e tot. Vreau să cioplesc toată ziua, zi de zi, până când am să termin." Contesina strigă. Dar ți-ai făcut un dușman din Piero, vrei să faci și cu Giovanni la fel?" Nu găsi nimic de răspuns. Apoi, cu cheful de lucru risipit, puse dalta cu trei dinți jos... Muie o bucată mare de pânză albă în apă, la fântână, și acoperi marmura Va veni ziua când nu va mai îngădui nimănui să-l oprească din lucru Bine, contesina, am să mă duc Pentru a obține o mișcare ritmică, se deprinsese să apuce în aceeași clipă ciocanul și dalta Cu vârful lăsat liber așa încât să se poată mișca în voie fără să reducă forța loviturilor ciocanului cu degetul cel mare încolăcit în jurul uneltei, ținută cu cele patru degete, și închizând instinctiv ochii ca să-i ferească de așchi în clipa loviturii. Lucrând în basorelief, nu putea ciopli decât puțin câte puțin, și trebuia să-și stăpânească bine forța fizică. Vârful pătrundea în marmură într-un unghi aproape drept, dar, pe măsură ce se apropia de formele cele mai ieșite în relief, fața Madonei și spatele lui Isus, trebuia să-și schimbe poziția. Era nevoie să se gândească la atâtea lucruri în același timp. Loviturile lui trebuiau să răzbească până în inima pietrei, să lovească marmura până în miezul dur din care se născuse ca să suporte loviturile lui. Plănuise ca siluetele și treptele să se înalțe vertical, pentru a micșora primejdia de a crăpa blocul, dar descoperi că marmura nu voia să se supună puterii din afară fără să-și impună propria ei natură, duritatea. Nu-și dăduse seama până unde trebuia să meargă lupta cu marmura. Respectul pentru materialul său creștea cu fiecare lovitură. A scoate la iveală siluete vii însemna ore lungi și zile și mai lungi o cojire atentă, strat după strat. Nici crearea restului masei nu putea fi grăbită. După fiecare serie de lovituri, se dădea câțiva pași înapoi ca să-și dea seama de progresele realizate. În partea stângă a compoziției, cobora șirul de trepte masive din piatră. Maria era așezată în dreapta din profil, pe o bancă, Balustrada lată de piatră a scării, dând iluzia că se oprea în poala ei, chiar sub genunchiul copilului. Băgă de seamă că, dacă mâna stângă puternică a Mariei, ținând strâns picioarele copilului, s-ar deschide mai mult, dacă ar fi împinsă puțin în afară, pe suprafața plană, ar putea apuca bine nu numai pruncul, dar și capătul balustradei, care ar deveni o pârghie verticală. Maria ar susține atunci în poala ei atât greutatea lui Isus, cât și în cazul în care ar alege să-L slujească pe Dumnezeu, așa cum i se ceruse, crucea pe care fiul ei avea să fie răstignit. N-avea de gând să-i impună privitorului acest simbol, totuși îl sugera ca să poată fi văzut de oricine ar fi în stare să-L pătrundă. Acum avea axa verticală, dar unde era cea orizontală? Își studie din nou desenele ca să găsească o cale de a-și desăvârși imaginea Se uită la Ion, băiatul care se juca în capul scării Dacă ar arunca brațul nuț al acestuia peste balustradă, într-un unghi drept Desenă o nouă schiță în cărbune, apoi începu să sape mai adânc în carnea cristalină a marmurii Treptat, pe măsură ce pătrundea în bloc Trupul și brațul drept al băiatului formau grinda orizontală vie ce pulsa. De altfel, așa și trebuia, de vreme ce Ion urma să-l boteze pe vărul său Isus și să devină astfel un personaj esențial în patimile mântuitorului. Odată cu cioplirea a încă două siluete de copii ce se jucau pe trepte, fecioara cu pruncul urma să fie terminată. Începu sub îndrumarea severă a lui Bertoldo, Singura muncă în care n-avea pregătire Lustruirea Bertoldo stăruia asupra primejdiei lustruirii exagerate Care face ca bucata de marmură să pară dulceagă Întrucât lucrase la blocul lui în partea de a zia șopronului Îl rugă acum pe bugiardinii să-l ajute să care placa de 84 de centimetri Pe 115 centimetri Lângă peretele dinspre apus, ca să-l poată lustrui în lumina indirectă de la nord Întâi folosi un rașpel ca să răzduie suprafețele zgrunțuroase Apoi spălă blocul de pulbere fină de marmură Descoperi găuri pe care îl lămuri Bertoldo Le făcuse la începutul lucrului când alta pătrunsese prea adânc Zdrobind cristalele de dedesubtul suprafeței Folosește o piatră șmirgălfin granulată, muiată în apă, îl învăță Bertoldo, dar cu mișcări ușoare. Odată îndeplinită treaba asta, spălă încă odată blocul cu apă. Acum opera sa avea calități tactile asemănătoare celor ale hârtiei mate. Folosi apoi pietre ponsușoare ca să netezească suprafața și să scoată la iveală cristale proaspete scânteietoare plimbându-și degetele pe deasupra marmurei ca să pipă e noul țesut mătăsos. Când își dădu seama că are nevoie de lumină mai bună ca să descopere schimbările fine de pe fața pietrei, demontă scândurile pereților dinspre nord și răsărit ale șopronului. În lumina nouă puternică, valorile se schimbară. Se văzu nevoit să spele sculptura, să o șteargă cu buretele, să o lase să se usuce. Soia de la început cu și piatră pons Treptat apărură reflexele Lumina soarelui pe fața Madonei Pe bucle, pe obrazul stâng și pe umărul copilului Pe faldurile veșmintelor Ce acopereau piciorul Madonei Pe spatele lui Ion Ce stătea călare pe balustradă Pe partea dinăuntru chiar a balustradei Ca să accentueze importanța ei simbolică în compoziție Tot restul Bancheta nedesprinsă din bloc, scările, pereții, rămânea într-o umbră domoală. Așa, gândi el, se putea vedea și simți frământarea, cumpăna emoțională intensă oglindite pe fața Mariei, care simțea în același timp pe Isus atârnat la sân și greutatea crucii în mâna ei. Lorenzo îi adună pe cei patru platonicieni. Când Michelangelo, însoțit de Bertoldo, intră în încăpere, Văzu că blocul fusese urcat pe un altar orizontal înalt, acoperit cu catifea neagră. Grupul platonicienilor râdea în hohote. Ai făcut până la urmă tot o siluetă grecească!" strigă Polițiano jubilând. Pico spuse cu o tărie neobișnuită la el. Când mă uit la sculptura ta, mă simt în afara creștinității!" Silueta eroică pe care ai creat-o are ceva din divinitatea de nepătruns a vechii arte grecești. Sunt de aceeași părere, adăugă Landino, cel cu părul alb. Sculptura respiră calmul, frumusețea și are un ce supraomenesc care nu poate fi socotit altfel decât ca tipic antic. Dar de ce să fie așa? întrebă Michelangelo, uluit. De ce? Pentru că ai picat în Florența direct de pe Acropole exclamă Ficino sufletește ești păgân ca și noi